Aș vrea să începem discuția noastră cu atribuțiile pe care le are președintele Republicii Moldova, în condițiile în care liderul socialiștilor Igor Dodon, care a ieșit învingător în cel de-al doilea tur de scrutin, a promis multe lucruri, a promis federalizare, a promis anularea acordului de asociere, etc. Până la urmă, domnule Turcanu, ce poate face realmente un șef de stat în Republica Moldova? Ce poate schimba la modul practic? Poate iniția în spațiul public niște discuții pe anumite teme, și asta face Igor Dodon din ipostaza sa actuală, dar trebuie pus în legătură toate aceste inițiative, sigur, așa cum ați spus du și dumneavoastră, cu atribuțiile pe care le deține președintele și cu privire la politica externă, președintele care are atribuții de politică externă, trebuie să își coordoneze sau e vorba de un sens pe ambele direcții, toate aceste idei cu Ministerul de Externe. Avem situații... Deci nu este singur de capul lui, ca să zic așa. Da, pentru că suntem o țară democratică, totuși cel puțin din punctul de vedere al legislației și sunt stipulări exacte, mai mult sau mai puțin exacte, pentru că vorbim și despre un spirit instituțional spre care tindem, pentru că nu l avem pus la punct din toate punctele de vedere. Avem în Europa situații în care un președinte e cu o abordare și guvernarea în care... Parlamentul Guvernul, Parlamentul, Guvernul da, e cu altă abordare. E cazul Cehiei, de exemplu, unde președintele Miloș Zeman pledează de mai mulți ani de când a început conflictul în Ucraina, de exemplu, pentru o relație mai bună cu Federația Rusă, pe când Ministerul de Externe de la Praga e de o poziție pe care nu o face ca să intre în confruntare cu președintele Milor Zeman. Dar această confruntare poate fi urmărită cu ochiul liber. Și eu am participat la discuții și cu președintele Zeman și cu Ministerul de Externe și am văzut această diferență. Și mai sunt și alte situații în Europa. Nu știm dacă în Republica Moldova va fi la fel, dar cert este că ideile prezentate de Igor Dodon, mai ales în presa rusească, așa cum am văzut, intră într-o oarecare discordanță cu ceea ce știu eu, de exemplu, despre politica noastră a statului și vederile care există la ora actuală la Ministerul de Externe. Și chiar poziția pe care o exprimă și astăzi primul ministru al Republicii Moldova cu privire la importanța parcursului european. Am văzut o declarație recentă de ieri a premierului Pavel Filip. În timp vom vedea, așa cum am mai spus de câteva ori, în ce mod se va desfășura această cooperare instituțională între instituția prezidențială, dacă Curtea Constituțională validează alegerile de duminica trecută, și celelalte instituții ale statului. Parlamentul, Ministerul de Externe, Guvernul, etc., etc. Președintele poate organiza, convoca uh, referendumuri da, de exemplu, da. pentru că s-a strecurat în campania electorală uh, Igor Dodonas, lansat și ideea asta printre multe altele, uh, că ar, ar putea organiza un referendum cu privire la viitorul vector de dezvoltare al Republicii Moldova, uh, în speță cu privire la aderarea Republicii Moldova la Uniunea Euroasiatică. Da, poate iniția președintele un astfel de referendum, dar sunt uh, niște precizări care trebuie făcute în legătură cu asemenea inițiativă. În primul rând, trebuie să menționăm că după ce se desfășoară un referendum, parlamentul este acela care ia o decizie finală. Acum, dacă e să ne referim la aspectele societale ale problemei, trebuie să înțelegem că un asemenea referendum ar adânci și mai mult dezbinarea care există în societatea noastră, un element care nu ne face să progresăm, ci, din potriva, ne menține într-o dezbatere continuă pe niște probleme care datează de acum 25 de ani și mai bine. Și, după părerea mea, ar trebui ca, la modul ideal, să găsim resurse politice și de înțelepciune, dacă vreți, ca să stabilim odată pentru totdeauna în Republica Moldova care sunt lucrurile care ne unesc, și care sunt perspectivele și prioritățile noastre pentru ca să nu ne mai întoarcem obsesiv la aceleași lucruri pe care le repetăm. Aceasta este realitatea. Iar Igor Dodon ce ce face este că promovând niște teze pe care le-am mai auzit și la Vladimir Voronin, și la Interfrontul de la sfârșitul anilor 80 începutul anilor 90 și la agrarienii din perioada 94-98 nu face decât să mențină uh, într-o dezbatere publică niște idei peste care credeam, că, uh, care credeam că au trecut, că sunt de domeniul trecutului. Iată că nu este așa. Ceea ce uh, înțeleg eu este că Igor Dodon provoacă în societatea noastră o iritare, uh, parcă o face intenționată, încearcă să ne irite cu aceste mesaje care în niciun caz nu, nu determină o coagulare a diferitor grupuri societale. Și mai e un element pe care putem să-l aducem în discuție aici, ca și consecință. Vedem astăzi că forțele revanșarde neosovietice sunt încă prezente în spațiul nostru public, în diferite instituții, chiar. Eu cred că acest lucru este o consecință a administrației Vladimir Voronin, care s-a întins pe 8 ani și care a făcut ca să crească o generație care să îmbrățișeze asemenea teorii utopice, să spunem lucrurilor pe șleau, în ceea ce privește, de exemplu, relația noastră cu Uniunea Europeană. Acum putem să vedem și tineri de 25-30 de ani care vorbesc în termeni pe care îi ține minte din anii 80. De unde se iau asemenea persoane? Vă spun că presupunerea este că vin în acea perioadă din anii 2000 când de la nivel instituțional al președintelor, al parlamentului se promovau asemenea idei și ele s-au înrădăcinat în mințile unor adolescenți și tineri. Și acum le putem, le putem urmări în toată splendoarea Într-un interviu pentru Europa Liberă Igor Dodon recunoaște că președintele are atribuții limitate Iată ce spune el și-ar vrea să citez câteva Sau un mic fragment din acest interviu Spune în felul următor Relațiile cu Uniunea Europeană rămân intacte Și președintele țării nu are atribuții să le schimbe Acordul de asociere are relații de parteneriat Uh, vor merge în continuare, vor fi în vigoare, nu are dreptul președintele să anuleze acordul sau să stopeze acorduri da, vor fi negocieri bilaterale, trilaterale pentru a schimba situația spre bine, de exemplu pentru a reveni pe piața din Federația Rusă, dar toate aceste discuții și negocieri vor fi cu toți partenerii și din est și din Vest dar uh, unele schimbări pot avea loc atunci când sunt de acord cetățenii și când este majoritate parlamentară care susține acest lucru citat închis. Deci domnul Dodon este perfect conștient ce atribuții are un președinte, care... atribuții limitate, de ce atunci iată în presa rusă face declarații incendiare cum am văzut și la în interviu sau intervenția sa pentru RTR cu privire la federalizarea aderarea Republicii Moldova la Uniunea Euroasiatică. iar în presa occidentală pentru că nu prea am văzut deocamdată interviuri în presa hai să zic așa strict din Republica Moldova, iar în cea occidentală și recunoaște deschis limitele competenților E, așa cum am mai menționat, un mesaj dual, duplu, care vine dinspre Igor Dodon. E un soi de politicianism care urmărește diferite scopuri și diferite categorii de persoane. Astfel că anumite mesaje vor fi folosite de către tapăra lui Igor Dodon, vorbind aici despre Partidul Socialistilor, pentru o categorie de persoane din Republica Moldova și altfel de mesaje pentru o altă categorie. Pentru ca să... Există material în uh, discuțiile pe care le poartă adepții lui Igor Dodon în continuare, pe care le-au purtat în această campanie și din ce vedem, din ce ne imaginăm, sigur, e doar un pronostic, Igor Dodon va, va încerca să-și consolideze Partidul Socialiștilor și dă de înțeles că ar avea nevoie de mai multe atribuții în calitate de președinte și poate, cu ajutorul lui Dumnezeu și altor forțe, mai puțin uh, sfinte, să înșege o majoritate parlamentară care să îi împărtășească punctele de vedere și proiectele pe care le are în față pe... Igor Dodon nu se mulțumește așa cum am mai spus, doar cu poziția de președinte, are ambiții mult mai mari decât atât pe de altă parte avem în scurta istoria Republicii Moldova și preceden... un precedent similar Petru Lucinski care și-a dorit lărgirea atribuțiilor prezidențiale și știm cu toții cu ce s-a terminat această inițiativă a sa deci până la urmă a fost lipsit și de atribuțiile pe care le avea sau au fost reduse, hai să zic așa iar timp de 20 de ani președintele a fost ales de, de către Parlament. Sunt mai multe exemple pe care le-am putea aduce aici în discuție și modul în care s-au comportat la nivel politic diversi lideri în ultimii șapte ani care au dorit să aibă tot decât să încerce să pună în aplicare posibilitățile pe care le dețineau din diferite funcții și cu diferite pârghii, ca să-i cităm, pe care le aveau ca să constatăm peste puțin timp că, așa cum s-a întâmplat în cazul Petru Lucinski, aceștia să ieșuieze și să piardă tot. E ca în, acea, în acel bas al lui Pușkin despre baba și covata. Nu, da, baba și covata care și-a dorit mai întâi să aibă de la Peștiișorul de Aur și un palat și regină să fie, și până la urmă să ales cu covata, cu covata spartă, cu aceeași covată spartă. spartă. Din păcate, Cam aici ne aflăm din punctul de vedere al corectitudinii politice sau al înțelegerii de care trebuie să dea dovadă niște politicieni care pot să facă lucruri bune reieșind din ceea ce au. Iar nesațul de care dau ei dovadă nu ne face să ne gândim decât că scopul lor este unul care țintește mai degrabă puterea decât rezolvarea unor probleme reale pe care le au cetățenii. Igor Dodon ne demonstrează același lucru. Ne fixează acum, sau fixează pentru electorii săi, niște proiecte care par din altă parte, fiind previte, niște proiecte destructive sau lipsite de eficiență. Și încercări din acestea au mai fost. E ceea ce în Franța la sfârșitul secolului XVIII, începutul secolului 19, s-a numit ca restaurație. Igor Dodon mai încearcă dată să producă în Republica Moldova o restaurație față de ceea ce stipulează foarte clar declarația de independență a Republicii Moldova, în care spiritul este cu totul altceva decât ceea ce promovează Igor Dodon. Să trecem de la Igor Dodon la Maia Sandu, președintele Partidului Popular European Joseph Dola. Felicitat-o pe Maia Sandu pentru rezultatul obținut la alegerile din 13 noiembrie, menționând că... Citez susținerea remarcabilă pe care a avut o candidată opoziției pro-europene demonstrează că oamenii își doresc politicieni și la guvernare. În opinia lui Joseph Doul, rezultatul obținut de Maia Sandu reprezintă un punct de cotitură pentru politica moldovenească. Cum trebuie înțeles, cum trebuie înțeles acest mesaj al președintelui PPE? Este un mesaj firesc al președintelui PPE pentru Maia Sandu pe care a susținut-o în această campanie și E evident că Maia Sandu trebuie încurajată să continue să vadă ce poate reuși din acest mesaj și acest demers pe care îl promovează în aceste ore și în aceste zile, că alegerile ar fi fost fraudate. Rămâne de văzut ce va ieși din acest demers, în ce măsură instanțele de judecată și Curtea Constituțională vor crede același lucru. Sunt puține șanse trebuie să recunoaștem, dar din punct de vedere politic, Maia Sandu acționează corect alături de Andrei Nastase, care îi este din ce înțelegem în continuare aliat. În această întreprindere vom vedea mai târziu ce se va întâmpla cu ocazia alegerilor parlamentare dar deocamdată Maia Sandu trebuie să dea mesaje pentru că a fost susținută de un număr mare de cetățeni, 765 de de cetățeni, care îi cer direct sau indirect să continuă lupta și iată acest mesaj al domnului Dol, care este un politician francez cu mare experiență și cu uh, cunoștințe temenice despre Republica Moldova, vine să o susțină pe Maia Sadu în ceea ce privește zilele și săptămânile următoare. Dacă dispare din peisaj Maia Sadu atunci își dezamăgește electorii și netejește calea spre prin planul politicii altor forțe care până acum au stat în umbră. Ea trebuie să um, folosească resursele de imagine uriașe pe care și le-a creat pentru următoarele proiecte politice. Nu se termină lumea aici pentru uh, Maia Sandu, pentru Andrei Năsta. Se vom vedea în ce mod se vor manifesta în continuare, dar speranțele multora dintre cetățenii noștri se îndreaptă către acești doi politicieni care au reușit să Strângă din nou grămăjoară, cum ne place nou să spunem la Chișinău, oamenii cu vederi pro-europene, cu dorința de a se produce schimbări în Republica Moldova de orice gen și această forță care vine din spate și a propulsat pe acești doi politicieni în față, rămâne aici, nu dispare nicăieri și de aceea e firesc ca demersurile Maia Sandu și ale lui Andrei Nastase să continue. Și o știri care a luat, poate prin surprindere mai multe lume, Consulul General al Republicii Moldova la Istanbul, Vecislav Filip, a fost reținut pentru 72 de ore într-un dosar de corupere pasivă, cum spun, spune comunicatul oficial. Informația a fost confirmată pentru Radio Chișinău de către Procurorul General interimar Eduard Harunjen. Potrivit lui, oficialul a fost consul, adică a fost reținut seara trecută pe aeroportul internațional Chișinău de către procurori și ofițeri ISIS când se întorcea din Turcia. Ce stă în spatele acestei rețineri și de ce tocmai acum? Aici există din ce am înțeles două componente. Pe lângă cea de presupusă corupție, în ceea ce îl privește pe consulul nostru la Istanbul, domnul Filip, și o altă componentă care a fost exprimată Astăzi, la scurt timp, printr-o apariție în presă a directorului Serviciului de informații și Securitate, domnul Balan, care vorbește despre riscuri de securitate printr-un asemenea comportament pe care presupunem că l-a avut consul nostru la Istanbul. Se vorbește despre o situație sau mai multe situații în care au obținut vize pentru Republica Moldova persoane suspectate de terorism directorul SIS vorbește despre o teză pe care a mai prins-o în trecut directorul SIS a propus în trecut ca în misiunile noastre diplomatice să fie detașați ofițerea ai Serviciului de Informații și Securitate exact pentru acest scop și pentru altele lucruri care nu a fost acceptat la nivel parlamentar până în prezent faptul că o persoană -o țară atât de, un oficial într-o țară atât de importantă cum e Turcia și într-o poziție atât de importantă nimerește într-un asemenea scandal nu este un lucru foarte confortabil pentru Ministerul de Externe. Au mai fost în trecut niște bănuieli, au mai fost retași niște diplomați, în trecut fără prea multă gălăgie. În diplomație se obișnuiesc asemenea lucruri tocmai pentru a nu afecta imaginea Republicii Moldova Dectul SIS vorbește și despre posibilitatea ca să mai existe și alți diplomați corupți. Să vedem uh, cum se vor desfășura lucrurile mai departe. Nu cred și sper să nu fie vorba despre o curățare artificială a, a, a grupului de diplomați pe care avem noi detașați în diferite țări prin asemenea metode. Vom aștepta și sperăm să primim explicațiile de rigoare în ceea ce îl privește pe Consulul Filip. Una peste alta, trebuie să remarcăm faptul că, totuși, Ministerul de Externe și Integrării Europene deține uh, o expertiză și are în componența sa pe unii dintre cei mai pregătiți uh, oficiali față de alte instituții și alte ministere. E o, un minister care are mult mai multe persoane racordate la ceea ce înțelegem prin competență și spiritul european, dacă vreți, față de alte ministere. E un minister care în perioada din ultimii ani a dus greul, a încercat să impulsioneze procesele europene din Republica Moldova și a obținut și succese remarcabile printre care regimul liberalizat de vize. E un minister, dacă vreți, de elită, pe lângă altele. Și faptul că se încearcă să se elimine persoane susceptibile de a fi practicat acte de corupție, nu este un lucru rău. Să vedem acum ce se întâmplă important și în România. Realitatea din România la poligonele de instrucție din județele Brăila și Galați se desfășoară în aceste zile exercițiul militar multinațional Zimbru 16. Participă aproximativ 1100 de militari din forțele terestre române, aparținând brigăzii 15 mecanizate, care urmează să plece în teatrul de operațiuni din Afganistan, precum și 200 de militari din Armata Statelor Unite. Antrenamentul cuprinde exerciții de, comand de comandament, de simulare reală în teren și trageri de lupte. Care este scopul acestor exerciții cum credeți, domnule Țurcanu. Este vorba despre activități firești într-o țară NATO, prin exerciții militare la care participă și partenerii ai României. Putem pune în legătură aceste exerciții care au fost programate și cu tendințele care probabil, dacă n-au apărut, vor apărea în perioada următoare de fortificare a securității europene și de distribuire în... Proporție crescândă a bugetelor destinate a apărării, în condițiile în care nu se știe în ce mod va trata această problemă administrația lui Donald Trump, principalul finanțator al Alianței Nord-Atlantice, și în condițiile în care Marea Britanie urmează să se detașeze de Uniunea Europeană, și atunci e important ca țările care rămân în Uniunea Europeană să își ia în serios. Misiunea cu privire la securitate și apărare E un proces care vine la scurt timp După ce s-a decis la nivelul Alianței Nord-Atlantice Ca grupuri de mii de militari Să fie uh, detașate în țările din Europa de Est, vorbim aici despre România, Polonia și țările baltice în primul rând, la cererea acestor țări îngrijorate de politica denumită ca fiind expansionistă a Federației Ruse și lucrurile au fost concepute în felul în care militari români, de exemplu, să ajungă în țările baltice, militari americani să se afle în regim permanent pentru o perioadă mai îndelungată de timp în România, în Polonia, așa încât sentimentul că alianța protejează membrii săi să fie transmisă acest sentiment și către populație, pentru că există îngrijorări pe care le transmite presa sau le alimentează presa și aceste exerciții fac parte din, dintr-un proces pe care l-aș numi și ca fiind un proces de comunicare. Adică exercițiile militare cu sau fără participarea trupelor din alte state care s-au înmulțit considerabil în ultimul an sau în ultimii doi ani în special după evenimentele din Ucraina în România sunt de fapt o reacție la schimbările geopolitice din regiunea în care trăim? Așa este și știți că există un principiu pe care îl folosesc și militarii și politicienii dar în cazul de față, de la nivelul alianței nord-atlantice s-au transmis semnale, de la nivelul conducerii alianții s-au transmis semnale care au arătat că pe măsură ce Federația Rusă va uh, face mai mult pentru a-și militariza uh, anumite zone, pentru a militariza, de exemplu, peninsula Crimeia care este un cap de pod cel mai important cap de pod în Marea Neagră și Alianța Nord-Atlantică va fi nevoită să echilibreze acest raport de forțe, inclusiv prin prezența mai multor militari în această regiune largă, dacă e să facem cum să spun dacă să facem o mică hartă în care, care să cuprindă estul Europei occidentale și Federația Rusă, Ucraina și așa mai departe. Am văzut exerciții militare mai devreme și în Polonia și în țările baltice așa încât este firesc să fie și România din punctul nostru de vedere. Să trecem acum și la actualitatea internațională. Evenimente internaționale Fostul guvernator al regiunii ucrainene Odessa, Mihail Sakașvili, care a demisionat recent din funcție, a declarat că președintele Petro Poroșencu intenționează să-i retragă cetățenia ucraineană. În primul rând, vreau să vă întreb de ce credeți că a demisionat Mihail Sakashvili și prin ce se explică acest conflict oarecum aparent cu șeful statului ucrainean care altădată îl promovase în funcția de guvernator al regiunii Odessa? Să plecăm de la ceea că Mihail Sakashvili a fost plasat în regiunea Odessa, care înseamnă mai mult decât Odessa, înseamnă și toată regiunea, o regiune importantă, strategică, inclusiv pentru scopuri politice. Există în această regiune, cu posibilități financiare mai mare, având în vedere că Odessa este un oraș portoar, anumite grupuri, presa ucraineană le numește chiar clanuri, un amestec de politicieni și oameni de afaceri cu... Un trecut obscur care decideau în această regiune toate lucrurile. Mihail Sakașvili, fiind un politician extrem de abil, cu două mandate în Georgia, a fost privit ca un om capabil să creeze o alternativă politică în regiune. A reușit? Doar că, că s-a văzut că Mihail Sacaștile este mai curând un politician decât un administrator și a trebuit să se confrunte la Odessa cu niște situații concrete pe care nu le-a putut soluționa, întrucât încrângătura aceasta de interes în regiunea respectivă este prea mare ca să, le poată, ca să o poată descălci un singur om. Iar Mihail Sacașfile este un politician de genul totul sau nimic. Rezultatele impresionante pe care le-a obținut în Georgia, s-au datorat acestei abordări pe care o are Mihail Sakașfilii, care nu acceptă jumătățile de măsură. Faptul că Mihail Sakașfilii a demisionat și la demisie a îndreptat și niște acuze către președintele Poroșencu, nu înseamnă că între cei doi s-a creat o prepastie. Unii dintre adepții lui Mihail Sakașfilii, pentru că acesta și a făcut deja și în Ucraina prin modul lui direct și spumos de a se exprima. Presupun că Mihail Sakașvile ar urma după ce și-a dezlegat mâinile de acest mandat de guvernator al regiunii Odessa să joace un rol important în politica mare de la Kiev din Ucraina. Și săptămânile următoare ne va arăta în ce măsură Mihail Sakașvile a reușit să impresioneze nu doar pe cetățenii din regiunea Odessa, prin diferite acțiuni inclusiv populiste, așa cum le privim noi, cu mersul în troleibuz alături de cetățeni, cu fraze care depășesc cadrul diplomatic. Să vedem în ce măsură Mihail Sacacvili așadar a reușit să ajungă și la inimile altor ucraineni din alte regiuni. Dacă e așa, atunci el ar urma să reprezinte o alternativă politică într-o țară sfâșiată de contradicții economice, politice, având un război în estul statului cu Federația Rusă. Deci o, o situație extrem de complicată în Ucraina în care e nevoie de fermitate și caracter dintr-o bucată pe care le are Mihail Sakașvili, motiv pentru care este extrem de admirat, dar să ne amintim și de doșmanii pe care i are Mihail Sargașvili, nu puțin. nu mai vorbim de cei din Federația Rusă, între timp a reușit să-și facă suficient doșman și în Ucraina, acolo unde există încă și sunt în floare, în continuare, anumite scheme de corupție pe care Ucraina trebuie să încerce să le elimine atât cât se poate pentru că are și Ucraina un acord de asociere cu Uniunea Europeană și toate succesele pe care și le întrebăt ucrainenii din acest punct de vedere, sunt în legătură cu, iată, asemenea de pe care le promovează Mihail Sakașvili. Ar mai fi poate încă multe de discutat, dar iată că timpul rezervat emisiunii noastre a expirat. Domnule Țurcanu, eu vă mulțumesc foarte mult pentru prezență. Mulțumesc și eu. Vă amintesc că ați ascultat Ora de Vârf, emisiunea care a invitat permanent pe comentatorul politic Vlad Țurcanu și o găsiți și pe site-ul nostru radiochișinău.md Eu sunt Corneliu Rusnac, ne reauzim luni după jurnalul de la ora 14. La revedere! Ora de Vârf La Radio Chișinău